بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwat al-iman, Muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Dan juga para pendengar Radio Al-Hikmah, Al-Hidayah Kemudian Gema Madinah dan juga Radio Satu Lombok, Rahimakumullah Jami'an Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kiat-kiat untuk meraih hidayah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk meraih hidayah tersebut Adapun kiat yang kedua atau sebab yang kedua untuk meraih hidayah adalah At-Taqwah At-taqwa adalah hidayah Dan ia merupakan juga Sebab untuk mendapatkan hidayah At-tawhid adalah hidayah Dan ia merupakan Sebab untuk mendapatkan hidayah Kerana seseorang bertakwa Seorang yang bertakwa Berarti dia telah Diberi hidayah oleh Allah Untuk apa? untuk melaksanakan takwa itu. Ketakwaan yang dia lakukan merupakan faktor utama untuk mendapatkan hidayah yang lain yang lebih tinggi dan lebih mulia dari itu. Karena tadi kita jelaskan tidak ada batas hidayah tersebut. Semakin dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan hidayah Kemudian terus mendapatkan daya selanjutnya. Begitu seterusnya tanpa berakhir. Nah, yang kedua untuk mendapatkan hidayah adalah takwa. Atadruna mattaqwa? Tahukah kita apa itu takwa? At-taqwa At yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ada sebuah ungkapan salah seorang ulama salaf Thalq bin Habib Seorang tabi'in menjelaskan makna takwa. Takwa itu kata beliau antum an ta'mal ta ala nur min Allah wa an tatruk ala nur min Allah takhaf Takwa itu kata beliau kamu beramal Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ala nurim minallah. Berdasarkan cahaya. Cahaya yang Allah turunkan apa? Ya ilmu agama. Lihat. Bagaimana kaitan antara makna hidayah tadi dengan takwa tadi. Kita tadi jelaskan hidayah itu ilmu dan amal. Di sini ulama salaf ini, yaitu Talq bin Habib ini menjelaskan bahawa takwa itu pada hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah melaksanakan ketahatan berdasarkan ilmu jadi antara ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan kemudian tujuan kita mengharapkan ridha Allah SWT sebaliknya meninggalkan perbuatan mausiyah juga berdasarkan ilmu meyakini bahwa ini adalah dilarang oleh Allah ini akan mencelakakan mendatangkan kemerlukan Allah Kemudian dia takut kepada azza Allah Subhanahu wa ta'ala itulah takwa. Nah, barang siapa yang melaksanakan nilai-nilai takwa, meresasikan makna takwa dalam hidupnya, melaksanakan nilai-nilai takwa dan hakikat takwa itu, maka orang tersebut akan ditunjuki oleh Allah kepada hidayah, kepada petunjuk yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari sekedar takwa tersebut. Oleh kerana itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman tentang kondisi kita. Kalau Allah Taala, walau anhum fa'alu ma'ya'adzun bihi la kana khair wa ashad tathbita. Wajah Allah Taala. Wajah Allah Taala. Wajah Allah Taala. Wajah Allah Taala. Allah Taala. Wajah Taala. Walahadainahum Sirata mustaqima Walau annahum Jika sekiranya mereka Fa'alu ma yu'aduna bihi Melaksanakan apa yang Dinasihatkan Apa yang Disampaikan kepada mereka Mau idah yang disampaikan Kepada mereka Pelajaran yang disampaikan kepada mereka dan ini mencakup apa? Perintah dan larangan. Lekana khairan lahum tentu itu lebih baik bagi mereka. Wa asyadu tasbithah. Wa asyadu tasbithah. yaitu akan lebih mengukuhkan iman mereka. Dan akidah mereka. Dan petunjuk yang ada pada mereka. Jika mereka melakukan hal itu. Wa la atainahum. Wa la atainahum. Wa idha la atainahum. Wa idha la atainahum. Ajran. Min ladunna ajran azimah. Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Kemudian, Dan sungguh kami akan menunjuki mereka kepada apa? Jalan yang lurus. Siratan mustaqima dengan syarat melaksanakan nasihat dan perintah dari Allah. Oleh karena Imam Nukathir menjelaskan bahawa yang dimaksud Walau An Naufah Alumayu Aluno Nabihi, kalau mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan, dinesahatkan, dinesahati kepada mereka, yang dijelaskan kepada mereka tentang pelajaran, nasihat, perintah dan larangan, maka kata Imam Bukhari, Walau An Naufah Alumayu Omaruno Nabihi, wa trukuna mayunha Anhu, mayunhauno Annu. Kalau mereka melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itulah takwa. Itu lebih baik bagi mereka dari mukhalafatil amor menyelisihi perintah dan melaksanakan larangan, ya, menyelisihi perintah dan mengerjakan larangan lebih baik ya bagi mereka dari melaksanakan atau menyelisihi perintah tadi atau mengerjakan larangan perintah disaati, larangan ditinggalkan. Tapi sebaliknya, ya orang yang tidak melaksanakan nilai takwa itu melaksanakan larangan dan meninggalkan perintah. Kan begitu? Nah kata Allah subhanahu wa ta'ala lahad wa la'atainahum la'atainahum min la'adunna ajran azimah. Sungguh kami akan memberikan pahala yang sangat besar pada mereka. wa la'adainahum siratan mustaqimah yaitu kami akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka pada jalan yang lurus. Di mana? Di dunia dan akhirat. Oleh kerana itu, kita melihat orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksid yang tidak melaksanakan nilai takwa orang yang jauh dari kebaikan. Bukan kemikian? Nah. Tapi orang yang taat, orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang meninggalkan larangannya, menjaga larangan-larangan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, melaksanakan nilai-nilai takwa tadi, subhanallah, kebaikan sangat dekat baginya. Hidupnya tenang, tenteram, kemudahan-kemudahan maka di antara hidayah Allah pada suratul mustaqim baginya Allah mudahkan urusannya wa may yattaqillaha yaj'al makhraja barang siapa yang takwa kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya yaj'al lahu min amrihi yusra mudahkan urusannya yaj'al lahu makhraja diberikan solusi jalan keluar dalam mengatasi segala problematika hidupnya takwa dan seluruh aktivitas kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah takwa bahkan duduknya kita di masjid ini dan para pendengar mendengar mengikuti ya kajian kita pada kesempatan kali ini merupakan nilai takwa takwa sehingga dengan kita duduk Benar inilah jalan-jalan hidayah itu semakin terang di hadapan kita. Bukan ke demikian, Tapi kalau mungkin di rumah, keluyuran misalnya, ya kan? Menghabiskan waktu pada hal yang tidak dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, Dapat dapat ilmu. Enggakpun enggak hidayah. Ya enggak dapat. Tadi kan hidayah itu kan ilmu dan amal kan begitu? Jauh. Oleh karena itu Karena secara pribadi memesankan kepada diri sendiri dan juga kepada ikhwah kaum muslimin. Bagaimanapun sibuknya kita dalam hidup ini, pasti kita punya kesibukan. Bukan demikian? Semuanya sibuk, punya aktivitas. Akan tetapi jangan lupa majlis ilmu, jangan lupa mendengarkan ilmu, jangan lupa mendengarkan khalq Allah, khalq Rasul. Karena ini takwa yang akan menambah kebaikan dan hidayah kepada kita. Naam sebagai realisasi usaha kita kesungguhan kita di dalam merealisasikan permohonan yang kita panjatkan kepada la ilmu. Naam. Oleh kerana Imam Ibnu menjelaskan fa kullama taqalla 'abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra. Fa huwa fi mazidin fi mazidi hidayatin madama fi mazidi وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظا من الهدايه بحسبي بحسبيه فكلما اتقى زاد هداه وكل ما اهتدى زادت تقواه بركتيم بنقيم فكلما maka setiap ya ittaqall al abdu -rabba. setiap dia itu bertakwa manakala seorang hamba bertakwa kepada rabbnya Irtaka ila hidayah tinduh. maka dia akan semakin naik tingkatannya kepada hidayah yang lebih tinggi bahwa mazidun pihidah dia selalu berada lah apa hidayah yang selalu bertambah semakin bertakwas semakin bertambah hidayahnya semakin bertakwas semakin bertambah hidayahnya sebagai contoh seorang yang solat wajib ya dia kan? itu motivasi untuk apa melaksanakan solat sunnah yang lain tapi kalau tidak solat wajib jangankan solat sun, sunnah, solat wajib pun tidak dikerjakan kan begitu? Tapi kalau dia solat sunnah, InsyaAllah yang wajib dia lakukan. Kemungkin dia solat sunnah tapi yang wajib tidak lakukan kan begitu? Tak nah, mungkin, karena tidak diterima kan begitu? Yang wajib dulu baru yang sunnah kan begitu? Oleh karena itu orang yang meninggalkan solat jauh kebaikan dia jadi. Tapi orang yang solat terus kebaikan. Begitu yang baca Quran. Kenapa demikian? Kena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain terus seperti itu. Kebaikan melahirkan kebaikan, kebaikan melahirkan kebaikan seperti itu. Begitu kejahatan menimbulkan kejahatan, kejahatan kejahatan, bohong menimbulkan bohong yang lain, bohong, bohong, bohong, bohong terus sampai apa? Batasnya neraka kan begitu menjadi pembohong. Wa innal iya wal kadi, wa innal kadi bayah diilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Kan begitu? Tinggalkan kebohongan. Kebohongan membawa kepada apa? Pada fujur. Kejahatan. Dan kejahatan membuat ke neraka. Seperti itu. Sebaliknya. Alaykum bis sidqi. Jujur. Jujur membuat kebaikan. Seorang senantiasa jujur akan ditulis oleh sebagai orang yang jujur. Dan senantiasa dia jujur akan membawa kepada surga. Kan begitu. Naam. Jadi. Kemudian. Pakun lama taqa. Setiap dia atau pakun lama fawata hadan min at maka setiap dia meninggalkan bagian dari ketakwaan tadi maka berkurang pula bagian dia dari hidayah semakin bertambah bagian ketakwaannya semakin bertambah bagian hidayahnya semakin berkurang berkurang juga hidayahnya bihasabihi sesuai dengan melaksanakan atau meninggalkan tadi begitunya enggak semakin dia bertakwa maka semakin bertambah hidayahnya dan semakin dia mendapat petunjuk semakin bertambah takwanya dua hal yang tidak bisa dipisahkan semakin bertambah hidayah semakin dapat petunjuk semakin dapat uh, semakin bertakwa semakin dia bertakwa semakin tambah hidayahnya begitu nah itulah nah, permasalahan takwa yang harus diperhatikan yang harus kita asasikan dalam hidup kita maka tingkatkan takwa kita Ya sering kita mendengar khotib, ya kan terus wasiat kan, ya ladinaa manut takwullah, usinapsiwaya kumitakwullah kan begitu setiap minggu kita mendengar wasiat takwa itu. Ya, karena Allah mewasiatkan itu kepada umat sebelum kita dan juga umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perlu dipahami pembahasan takwa. Ya banyak tentunya keutamaan dan hakikat atau juga uh, manfaat dari ketakwaan tersebut diantaranya adalah untuk meraih hidayah yang kedua yang ketiga kiat untuk mendapatkan hidayah al-inabah apa arti al-inabah? al-inabah ini merupakan ibadah ada at tawbah ada al-inabah, kan begitu dalam Al-Quran ada seperti itu al-inabah secara bahasa artinya adalah ar-rujuq, kembali sedikit ya, dari sisi makna ada sedikit persamaannya dengan taubah, karena taubah juga seorang kembali ta'ba Allah itu kembali kepada Allah dengan menyelesaikan dosa-dosanya, kan begitu meminta keampunan, dia kembali kepada Allah adapun inabah juga bermakna kembali akan tetapi hal ini mencakup apa kembali kepada dalam usanakan ketaatan dan juga apa? kembali kepada Allah mahu sebagai seorang hamba yang dia taat pada Allah Subhanahuwataala. Oleh kerana itu di dalam Al Quran Allah Subhanahuwataala menjelaskan bahawa Allah akan menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Kalau <tik> Allah taala, kul Inna Allah yu dzillu mayyishaa wa yahdi ilayhi man anab dalam surat ar Ra'd. Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan menunjuki orang-orang yang kembali. Akan kita jelaskan nanti perkataan Imam Bukhari yang menjelaskan maksud dari inabari sangat bagus. Kemudian begitu juga dalam yang lain Allahu Ya Jibrililaihi Ma Yasya Allah lah yang memilih, ya orang-orang yang dikhendakinya. Naam. menjadi orang bertakwa, menjadi seorang ulama, menjadi so itu semua pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pilihan kita. Karena kita berusaha. Naam dan akan memberi hidayah kepada orang yang inabah kembali kepadanya untuk memahami apa yang maksud dengan inabah Imam Nukayyim menjelaskan, al-inabah ada dua pengertian pengertian yang pertama inabah secara umum dan ini mencakup kembalinya seluruh manusia kepada Allah kepada kekuasaan Allah ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah ada yang ingin hijrah dari bumi Allah? Ada yang bisa? Enggak ada yang bisa. Oleh karenanya kalau ingin bermaksiat, keluar dulu dari bumi Allah, baru bermaksiat. Betul enggak? Selama kita di bumi Allah, mau kemana kita pergi? Selalu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul enggak? Ini rububiyah. Berkaitan dengan rupiah kekuasaan Allah. Semua makhluk di dunia ini, kafir, muslim, taat, fasik, semua kembali kepada Allah. Kenapa? Abdulillah. Mereka tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Tapi ini tidak menentukan baik dan jeleknya. Tidak menentukan kebaikan. Tidak mengharuskan keislaman. Bahkan orang yang kafir juga inaba kepada Allah. Kenapa? Bahkan orang yang fasik, orang musyrik, Saat kala mereka berlayar di lautan, apabila mereka dihantam badai gelombang, ke mana mereka kembali? Doa Allah mukhlisin Allahutin, betul enggak? Padahal mah apa? Najju ilal bari, padahal menjauh ilal bari, itu hukum yusrikan, kembali ke daratan, kembali berbuat syirik, betul enggak? Seperti itu. Oleh kerana itu, yang pertama inaba ilarububi rububiyah. Dan itu inabil makhlukatku luas seluruh makhluk kembali kepada Allah. Dan di sini kata Imam Munawwim, Yesari kau pel Muhmin dan kafir sama dalam hal ini Muslim dan kafir Muhmin sama semua kembali kepada Allah. Oleh karena itu wa idha masana saburun. Apabila ya. manusia ditimpa musibah kesulitan da'u rabbahum munibina ilaihi mereka menyeru Allah rabb mereka munibina ilaihi mereka itu kembali berserah diri kepada Allah karena mereka yakin tidak ada yang mampu menyelamatkan menolak mudarat itu mengangkat kesulitan dari kecuali Allah seperti orang-orang musyrikin dahulunya bila dikerjakan padahal mereka wa in wala ensaalthum wa idza man khalaqas samawati wal arda yakunallah itulah rububiyah Allah Allah menciptakan Allah yang mengatur Allah yang menurunkan tetapi apabila mereka diselamatkan mereka berbuat kesyirikan lagi jadi sama di sini dan ini tidak menentukan ya selamat atau tidak selamatnya seseorang Kena sama manusia semuanya. Yang kafir kembali kepada Allah juga, semuanya makhluk Allah, semua hamba Allah, ya. Yang muslim begitu juga, tapi terkadang mungkin juga melakukan kefasikan. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, inabah. Yang pertama ini ketentuan munqah janji ini mencakup ya seluruh makhluk yang menyeru yang kembali kepada Allah apabila mereka menghadapi cobaan dan ujian kesulitan dan ini kata beliau tidak melazimkan adanya keislaman artinya tidak mesti yang setiap kembali kepada itu berarti dia muslim gitu maksudnya. Nah, adapun inaba yang kedua ini yang dimaksud. Inaba yang kedua adalah inaba uliaihi, inaba para wali Allah, orang-orang beriman. yaitu inaba ilahiyah, li ilahiyati kembali kepada Allah dengan mentaati Allah, dengan melaksanakan perintahnya, dengan tundur dan patuh kepada Allah. Inaba ubudiyah wa mahabba, dia mengibadati Allah dan cinta kepada Allah. Inilah yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahuwataala. Kata Imam Munqaim dan ini mencakup empat perkara. Empat perkara dicakup oleh makna inaba ini. Yang pertama apa? Mahabbatuhu. Jadi seorang yang kembali kepada Allah munibina ilahi. Pertama orang yang cinta kepada Allah. Yang kedua alhudu Allahu mundur dan patuh pada Allah. Yang ketiga al-iqbal alaihi selalu menghadap selalu menghadap pada Allah. Artinya berusaha, maju terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mundur. Ketaatan terus dia mencari ketaatan. Di mana ada peluang-peluang kesempatan untuk bisnis akhirat, proyek akhirat langsung dia Bukan proyek dunia. Kalau proyek dunia dibuka begitu saham berlomba-lomba kan begitu. Tapi proyek untuk akhirat masuk surga enggak ada yang datang. Kan begitu. Eh, Bukan seperti itu. Muglina ila Allah. Peluang-peluang untuk uh, investasi. Akhirat. Ya kan? Dia mukbil ala Allah. Menghadap pada Allah SWT. Yang ketiga, yang keempat. Al-i'rad Amma siwa berpaling dari sayang Allah hatinya berpaling dari selain Allah hanya terpaut kepada Allah, terkait kepada Allah ini empat, empat uh, sifat orang yang munip ilah Allah yang mendapat hidayah dia cinta kepada Allah kemudian yang kedua tunduk dan patuh kepada Allah yang ketiga al-ikbal menghadap kepada Allah yang keempat, i'rat berpaling dari selain Allah mari kita introspeksi diri Allah mengajelaskan dalam Al-Quran wa yahdi yunib menunjuki orang yang inabah kepada Allah. Nah, sudahkah kita memiliki keempat sifat tersebut? Cinta Allah ya. Kemudian tunduk dan patuh, khudu' kepada Allah, iqbal menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Kalau hati kita masih terpaut dengan selain Allah, dipertanyakan inabah kita kepada Allah Subhanahu Hati kita belum bersemi cinta kepada Allah, dipertanyakan inabah kepada Allah atau masih malas-malas untuk melakukan ketaatan menghadap Allah. Ya, masih malas-malas nuntut ilmu, kan begitu? Ya. Padahal sarana untuk nuntut ilmu zaman sekarang ini luar biasa. Yang belum dia ya, terbuka bagi generasi sebelum kita. Betul enggak? Radio, enggak bisa datang mushaf, bisa dengar radio kan begitu? Bisa datang mushaf alhamdulillah selipasi dakwah tulisan bahkan dunia-dunia maya sosial banyak sekali ya sarana ilmu nah mana kesungguhan kita untuk iqbal al ilmu yang merupakan kunci untuk masuk surga dan jalan untuk mendapatkan hidayah nah oleh kerana itu ikhwal lima rahimakumullah kata Imam An-Naim barang siapa yang tidak terpenuhi dalam dirinya keempat makna dan sifat ini Berarti belum menjadi orang yang apa? Yang dikatakan munib ilallah kembali kepada Allah. Waman falayastahu ismal munib illa manijtama atfihadil arba dan tidak berhak seorang mendapatkan sifat ya munib ina Dikatakan orang yang munib ilallah kembali kepada Allah kecuali apabila telah terpenuhi dadarnya keempat sifat ini cinta kepada Allah. Al-khudu tunduk dan patuh kepada Allah kemudian ikbal menghadap terus kepada Allah dan yang ketiga yang keempat berpaling dari selain Allah. Naam. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita untuk kembali kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk hal itu wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Min qabli ay yaatiyakumul adzab thumma la tunsarun kembalilah kepada Allah dengan cinta dengan aba tunduk dan patuh dengan terus menghadap kepada Allah bersemangat bersungguh-sungguh menghadap mencari rida Allah kemudian berpaling dari selain Allah kembalilah kepada Allah dengan hati yang penuh dengan bersemi dengan keempat makna tersebut wa aslimu lah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dengan taat ya sebelum datang azab kepada kalian kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan oleh karena itu Allah juga memerintahkan kita untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah watabi sabilaman ana ba iliyah ikuti jalan orang yang kembali kepada kepada Aku siapa yang balik pada Allah orang-orang yang beriman ayat ini ayat lima rahimaku Allah dijelaskan lima bunukayim salah satu diantara ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat di dalam beragama kok bisa begitu wa ani bularabikumu aslimuna dalam surat Luqman ayat 15 Ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku Siapa yang kembali kepada Allah? Rasulullah para sahabatnya Oleh kata Ibu Mbukim menjelaskan Setiap para sahabat telah kembali kepada Allah Maka wajib mengikuti jalan para sahabat Jalan para sahabat secara itu Maksum Tapi secara individual Itu belum tentu maksum Karena mereka manusia biasa. Bisa bersalah, tapi kebaikannya lebih banyak. Kan begitu. Kebaikannya akan, kalaupun mereka bersalah, tapi kesalahan itu lebur dalam kebaikannya. Lautan kebaikannya. Tapi secara kolektif menyeluruh jalannya para sahabat Nabi, mereka yang melihat Nabi beriman dan meninggal dalam keadaan iman, itu jalan para sahabat, itu merupakan jalan orang, -orang yang kembali. Barang siapa ingin merupakan hidayah, ikuti jalan para sahabat. Barang siapa yang menyimpang di jalan para sahabat Nabi jauh dari hidayah wa anibu ila rabbikum waslimu wa la wattabi' sabila man anaba ilayya ikuti jalan orang yang kembali kepadaku Allah menjelaskan yahdi wa yahdi ilaihi man yunib Allah menunjuki orang yang kembali kepadanya kemudian Allah memerintahkan wattabi' sabila man anaba ilayya ikuti jalan orang yang kembali kepadaku dan setiap para sahabat Nabi akan kembali kepada aku. Oleh karena itu, ikhwatal iman. Kalau kita mendapatkan orang-orang yang mencela para sahabat, mencela para sahabat dari kalangan sekte yang menamakan cinta ahlul baik, mencela para sahabat, mencintai para sahabat, mengkapirkan para sahabat Nabi SAW, yakinlah bahawa mereka orang yang paling jauh dari hidayah. Di mana mereka akan mendapatkan hidayah ilmu Kena ilmu Rasul diwarisi oleh para sahabatnya. Nampaknya kata lima rahimakumullah. Oleh karenanya itu wajib kita mengikuti para sahabat dalam kita beragama agar kita selamat, naam, kemudian mendapatkan hidayah. Gimana dilanjutkan? Azan dulu atau gimana? Dilanjutkan. Ya, kita tunda sejenak. Ya, azannya mana? Ditunda dulu sediak. Tain. Kita lanjutkan. Ya. Kita persingkat ya. Yang keempat Untuk mendapatkan hidayah berpegang teguh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah maka dia akan ditunjuki pada siratal mustaqim hendina suratul mustaqim kiat untuk mendapatkannya berpegang teguh kepada Allah. Apa maksud kepada Allah Subhanahu wa Ada dua pengertian berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Allah dengan tawakal, meminta pertolongan, minta perlindungan. Ini berpegang teguh kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah itu namanya berpegang teguh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berserah diri. Pasrah dan tunduk kepada Allah itu namanya iktisambillah. Yang kedua, makna iktisambillah berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh dengan apa? Dengan wahyu Allah, dengan agama Allah. Ini dua makna iktisambillah. Mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala wa'atasimu bihablillah jami'an berpegang tegulah dengan tali Allah Al-Quran dan Sunnah jadi seorang yang ingin mendapatkan hidayah dia berpegang teguh pada Allah bertawakal kepada Allah minta perlindungan kepada Allah minta isti'anah, pertolongan kemudian serahkan urusannya kepada Allah pasrah, berseri kepada Allah kemudian berpegang teguh dengan agama Allah meninggalkan pemikiran area logika, analogi, dan juga pemikiran-pemikiran manusia, dia ideologi-logi manusia. Tinggalkan hal itu. Karena itu semua tidak maksum. Tapi yang maksum, yang benar, yang mutlak kebenaran Allah dan wahyunya. Perintah Allah, agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ini menjelaskan pada kita pentingnya kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wahat sembilah, watai wameyak tersembilah. Pakar Hudi adalah surat yang mustaqim. Artinya orang yang tidak berpegang teguh kepada Allah, tidak berpegang teguh pada agama Allah, maka tidak akan ditunjukik kepada surat mustaqim. Dalam ayat Allah Subhanahuwataala menjelaskan, "Famal ladin amanu billahi wa taqsimu bihi, fasyiduhihulhum fi rahmati minhu wa faḍli wa yahdihim ilaihi surat mustaqima." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya maka Allah akan memasukkan dia ke dalam rahmat dan karunia-Nya surga Allah. Apalagi balasannya wa yahdihim ilaihi siratal mustaqim. Allah akan tunjuki dia kepada jalan yang lurus. Maka ikhatul ima rahimakumullah para pendengar ingin mendapatkan hidayah Ikuti perintah Allah. Ikuti agama Allah. Ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jangan menyimpang, Jangan ikuti tradisi manusia. Jangan ikuti rekayasa pola pikiran manusia. Jangan ikuti ideologi-ideologi pemikiran manusia. Jangan ikuti analogi manusia. Ikuti ajaran manusia. Ikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Saya akan mendapatkan hidayah. Dan jalan Allah Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu jaminan Allah Subhanahu SWT. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al Quran dan Sunnah dan berpegang tuk kepada Allah, tawakal, minta pertolongan, minta hidayah dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Rasulullah menjelaskan, tarak tufikum amra ini, lentoti lumain tamasak tumbihimah kitabullah wasun nanti. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama lamanya. Lihat, tersesat selama lamanya, tidak akan tersesat selama lamanya. Apa itu? Al Quran dan Sunnah. Lalu kalau ada yang mengatakan dia mendapatkan hidayah tapi tidak mengikuti sunnah Rasul perlu dipertanyakan hidayah yang bagaimana yang dimaksudkan Rasul mengatakan tadaktu kum alal mahajatil al bayda lailaha kanahariya la yazi'u anha ba'da illa halik. aku tinggalkan di atas jalan yang lurus dan tidak ada yang celaka sepeninggalku kecuali orang yang keluar jalan itu Maka barang siapa yang keluar dari ajaran Rasulullah Sunnah Rasulullah Keluar dari agama Allah Keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya Tidak memahami agama se dengan Apa yang dikenalkan Allah dan Rasulnya Maka berarti dia jauh dari hidayah Perkaraan selanjutnya Untuk meraih hidayah Yang kelima adalah Menta'ati Rasulullah SAW Ta'at pada Rasulullah Ta'ad pada Rasulullah berarti melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan berita-berita datang dari beliau, dan mengibadati Allah sesuai dengan hidayah dengan petunjuk beliau. Itulah ta'ad kepada Rasulullah. Dan itulah hakikat, Ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad, utusan Allah, hakikatnya adalah Mayuti'ur Rasul, fakad atas Allah. Allah ati wa ati'ur Rasul. Wahai takukum Rasul fakuhduh, wahai mana hakuk fantahu. Barangsiapa yang taan kepada Rasul telah mentaati Allah, orang beriman taalak kepada Allah dan taalak kepada Rasul. Apa yang datang dari Rasul terima dan apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan, itulah makna taan kepada Rasul. Barang siapa yang melakukan hal itu, menjadikan Rasul uswah hasanah dalam kehidupannya. Laqad Laku kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian orang yang beriman uswa hasanah suri teladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan yang banyak zikir bagi mereka rasul sebagai uswa suri teladan apa balasannya dia akan ditunjuki kepada jalan yang lurus Kata Allah Taala dalam surah An-Nur: "Auzu Billahi min ash-shaitan ar-rajim. Kull aatiu Allah wa aatiu Rasul. Fain ta walau. Fain nama Alihi ma'humilah wa aleikum ma'humil tum. Wa in tutiuhu tahtadu. Wa ma'al Rasul ila al-balagul mu'bin. Katakanlah taatil Allah dan taatil Rasul. Fain ta jika mereka berpaling." Maka tugas rasul apa yang diembankan kepadanya menyampaikan wa alaihum mahumil tum dan dosa kalian tidak lain yang menanggung dosa kalian wa intuti uhu jika mereka mentaati jika kalian mentaati rasul tahtadu ni setelah akan mendapatkan hidayah ma'alar rasuli illal balagul mubin tugas rasul hanya menyampaikan risalah tugas kita apa menerima taat. Allah yang mengutus risalah, menurunkan risalah, rasul yang menyampaikan tugas kita apa? Menerima. Padahal kita menerima, Allah berikan hidayah. Wa in tahtadu. Lalu kalau ada yang ihdinash shiratal mustaqim tapi ibadahnya, akidahnya tidak mengikuti Rasulullah, mungkin enggak dapat hidayah? Enggak mungkin. Karena Rasul yang mendapatkan hidayah, menjelaskan ini jalan hidayah, menta'atiku jalan hidayah. Makanya petunjuk Rasul sebagai petunjuk. Wa khairul hadi Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu wasallam. Lalu kalau ingin mencari hidayah petunjuk tapi tidak mengikuti jalannya Rasulullah berarti dia orang yang jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'u Jika kalian mentaati Rasulullah maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Ikhuwatul iman rahimakumullah dan para pendengar Semua kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan, mengikuti jalan kebaikan, terlebih lagi dalam menuntut ilmu. Ya, ini sebagian ya fenomena kita sebagian terjelaskan tadi. Ya, kalau begitu ada tablik abar kajian usaha itu semangatnya, masya Allah menggebu gitu naik semangatnya. Tapi kalau udah nggak ada kajian jauh. Sudah sebulan enggak ada tabligh Akbar, enggak ada kajian daripada ustaz, kan begitu mungkin juga enggak membaca kita kita ilmu ya, hilang lagi semangatnya kan begitu. Nah. Bagaimana kita mempertahankan yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Masa kena tabligh Akbar aja semangat ya, penuh masjid kan begitu. Kalau enggak tabligh Akbar enggak penuh masjid begitu. Enggak dengar radio yang enggak benar seperti itu. Ya ilmu itu ya kapan saja Siapapun ustaznya, siapapun ya gurunya yang datang menyampaikan ilmu yang benar, ya, Didengarkan begitu, dihadiri, didengarkan seperti itu. Nah, dalam hal ini dalam menuntut ilmu membutuhkan kesungguhan karena barang siapa yang bersungguh-sungguh menelusuri jalan kebaikan Allah akan tunjuki dia kepada jalan kebaikan itu. Wal jahadu fina tunadiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh ya berjihad jadi berjihad bukan angka senjata saja ya. Kalau berjihad angka senjata kan begitu. Bukan itu saja jihad ya. Bahkan jihad angka senjata lawan musuh itu. enggak akan berhasil akan menang. Kalau belum jihad melawan empat perkara. Yang ada pada diri kita. Jihad. Jihad dulu. Menghadapi itu. Angkat senjata kita menghadapi jihad. Apa senjatanya? Ilmu. Kan begitu. Apa kata Imam Nukayim. Ada empat perkara. Jihad yang paling, yang, yang apa yang yang paling diutamakan itu ada empat perkara kata Imam Munawwakim, jihadul nafsi, jihadul hawa, jihadul syaitan jihadul dunia. Nih, perangi ini keempat ini musuh ini. Kata Imam Munawwakim, jihad melawan apa? Jiwa kita, al-amr bisu, inna nafsala amr bisu. Jiwa ini selalu mengajak pada apa kejahatan. Perangi dia. Bagaimana meranginya? Ambil pisau tusuk diri kita begitu? ya enggak, menghapuskan begitu. Bukan gitu meranginya. Bekali dengan diri, dengan ilmu, ketakwaan, amal soleh untuk memerangi jiwa yang selalu menyeru kepada kejahatan itu. Yang kedua, jihadulahwa hawa nafsu. Jihad yang ketiga, jihadul syaitan. Syaitan itu mengalir, ya, di pembuluh darah kita, ya kan? Syaitan jadi pilihan Adam. Kamu jerdamkan begitu, berada pada diri kita seperti mengalirnya darah. Terus syaitan. Bagaimana kita jihad melawannya? Berlindung pada Allah dengan ilmu, dengan takwa, dengan sabar kan begitu? Kemudian jihad dunia, dunia mana yang lebih besar di hati dalam hati kita, dunia atau akhirat? Ya, jemaah mana yang lebih besar, dunia atau akhirat? Berarti kita belum berhasil berjihad. Bagaimana mau jihad melawan musuh? Jihad Amerika lawan jihad kan begitu? Jihad orang-orang kabir jihad kan begitu dia aja belum berani belum berhasil, belum menang melalui jihad melawan apa? musuh yang empat ini buktinya masih hawa nafsu yang diikuti suka mengkapirkan orang kan begitu kan hawa nafsu itu Gimana mau jihad? pemerintah dikapirkan seluruhnya itu kan hawa nafsu syaitan yang membisikkan padahal dia masih sholat kan begitu mengkapirkan kaum muslimin yang tidak ikut dengan golongannya misalnya dikapirkan Apakah itu jihad? Itu namanya setan telah menggoda dia. Dia tidak belum mampu melawan godaan setan, iblis yang membisikkan, yang menyelusupkan pemikiran itu kepada dirinya. Hawa nafsu. Nah, mengikutnya hawa nafsu. Datang kalau Allah wakil tidak diikuti. Tapi kalau datang kata gurunya, kata ustadznya, kata uh, uh, apa namanya, orang-orang yang dia kagumi, diterima. Diterima. Kalau tidak datang dari Allah. Kalau datang dari Allah dan Rasulnya, kalau Allah wakil Rasul, tidak diterima. Itu kan mengikuti hawa nafsu. Kata Imam bin Uqayyim, barang siapa yang belum berani atau belum, apa namanya itu, oh, berhasil di dalam menghadapi keempat musuh ini, maka dia tidak akan pernah berhasil menghadapi apa? Musuh dia di, di, apa namanya itu, dalam pertempuran. Nah, mari kita berjihad. Pertama, jihad kita ilmu. Beramal sampaikan ilmu sabar Ini termasuk jihad juga tingkatan jihad tadi jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kebaikan dan menelusuri jalan-jalan ketakwaan itu maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lanahdianahum subulana akan ditunjuki kepada jalan-jalan kami yaitu jalan kebaikan terakhir ikhwatal iman rahimakumullah bukan terakhir kesempatan ya, terakhir pada kesempatan kali ini ya diantar kir untuk mendapatkan hidayah tersebut adalah Adua berdoa. Makanya kita diperintahkan eh dinas mustaqim ya kan berdoa. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam doa doa beliau subhanallah Rasul yang mendapatkan hidayah ini wallahi laa akum wa aksa lillah demi Allah aku yang paling taat paling bertakwa siapa yang paling taat bertakwa daripada Rasulullah ada? Tidak ada ya kan? Sementara beliau Selalu memandang doanya banyak sekali doa-doa yang beliau ajarkan kepada kita untuk meraih hidayah Bahkan kalau kita melihat hadis yang telah kita bacakan tadi Allah mengatakan dalam hadis dalam Firmannya hadis kursi Ya ibadikulukum dalun illaman hadai itu pastahduni ahdikum wahyamaku seluruhnya kalian dalam keadaan sesat. Tidak ada yang mendapatkan hidayah seorang pun kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka memohonlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, doa ibadah. Doa adalah ibadah. Dia silah mu'min senjata seorang mu'min dalam mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara doa Nabi Ibrahim ya, perkataan Nabi Ibrahim jelaskan Allah Subhanahu wa taala Beliau mengatakan, Kalaulah ilmu Yahudi ini, Rabbilakun, nama Nuzul Qomil Zalim, jika Allah tidak menunjukiku, memberikan hidayah kepada aku, tentu aku akan termasuk orang orang yang zalim di antara dua orang yang beriman. Apa? Rabbana, la tuzukulubana, Rabbana, la tuzukulubana, bade eh, bade idhadaitana, wahablna milladun karahma. Inilah kantil wahab. Subhanallah. Doa ini, mari sering kita baca. Ya, mari kita baca dan untuk perbanyak dibaca dan diucapkan dalam setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah karena tangan apa namanya itu oh, hati kita berada di tangan Allah Subhanahu Wataala diputar balikan oleh Allah Subhanahu Wataala in arahu alaamah in arad azalahu jika Allah menghendaki akan diluruskan oleh Allah jika tidak akan diselewengkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Rabbana la tuzil qulubana bade hidayahitana wahablanamilladzulkarahma inna ka antaluhab ya Allah jangan selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami alhamdulillah kita telah mendapatkan hidayah Islam hidayah Sunnah hidayah mentud ilmu kita memohon kepada Allah semoga tidak menyelewengkan hati kita kemudian wahablanamilladzulkarahmori kan rahmatMu kepada kami ya Allah Inna ka antal wahab yang kau yang Rabb yang maha memberikan. Wahab, mengkaruniakan. Kemudian dalam doa Rasulullah SAW bisa dilihat di apa? Di, di, di makalah yang sederhana. Ya, Itu di antara doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina Ya Allah aku memohon kepadamu al-huda petunjuk wa tuqa dan ketakwaan wa al-afaf iffah kesucian jiwa, jiwa yang suci, jiwa yang uh, suci dari hal-hal yang tercela, Naam. yang bersih dari hal yang tercela. Wealthiness dan kekayaan bukan kekayaan harta ya. Rasul bukan meminta kekayaan harta. Kalau kita bagaimana doanya? Ya, kaya apa yang kita minta? Ya Allah. Berikan kepada saya kekayaan yang bergudang-gudang. Atau kan begitu ya kan. Kekayaan di dunia. Kan begitu. Tapi Rasul gina-gina nafs. Kaya hati. Kan begitu. Tapi kalaupun ya dunia. Bergudang-gudang kekayaannya. Bergudang-gudang emas dan peraknya. Kan begitu. Tapi kalau tidak kaya hati. Yang bergudang-gudang itu tidak akan pernah disyukuri. Betul tidak? Merasa kurang. Tapi kalau kaya hati, kendati dunia tidak dimiliki, kaya hati akan ridho dengan takdir Ilahi, kan begitu? Dan disyukuri. Enggak dikufuri, ya kan? Betul enggak? Tapi kalau enggak kaya hati, kendati di tangan kita dunia, tapi kita tidak akan pernah mensyukuri, kan begitu? Nah, oleh karena itu mari kita melatih diri untuk kaya hati. Syukuri nikmat yang ada. Merasa cukup dengan apa diberikan Allah, karena itu yang terbaik. Lihat dalam dunia, orang yang di bawah kita. Dalam urusan agama lihat di atas. Jadi subhanallah ini hikmah. Kalau agama terus tinggi, kalau dunia terus akan ke bawah. Kenapa? Buktinya, kalau mati ke mana? Masuk ke bawah ya kan? Bawah tanah ya kan? Betul enggak? Kenapa? Karena itu. Dunia, habis kan begitu. Harus ke tanah masuknya. Tapi orang beriman, arwahnya. ruhnya akan menjulang tinggi menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Di akhirat, surga yang paling tinggi. Begitu. Nah, jadi semua yang kita miliki dunia ini perginya apa? Kan pergi ke tanah. Ya, yeah. enggak ada yang dibawa kecuali hanya agama. Kan begitu. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahuwataala di penghujung, ya, kajian kita pada kesempatan hari yang penuh berkah ini, memohon doa kepada, memohon hidayah kepada Allah Subhanahuwataala. Semoga Allah Subhanahuwataala menunjuki kita kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan, memberikan hidayah kepada orang tua kita, kepada ibu ibu kita, kepada saudara kita, karib kerabat kita, kaum Muslimin di mana saya yang berada, para pendengar radio al-Hikmah, radio uh, al-Hidayah, radio Gema Medina, radio uh, Lombok 1 dan seterusnya yang bisa merile dan mendengar kesempatan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjuki hadis kita, yahdina ilasiratul mustaqim wa yu'ithabit qubul qlubana waithabit qlubana ala deenihi wa ala ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka alhuda wa at-tuka walafaf walghina Allahumma ahdina wa saddidna Allahumma ahdina wa saddidna Allahumma ahdina wa saddidna Rabbana la tuzir qlubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahma innaka anta alwahaab Allahumma ahdina fee man hadayt wa'afina fee man afayt wa tawallana man tawallayt اللهم بإلمك الغيب وقدرتك على على الخلق أحيني إن كانت الح أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا ونسألك يا ربنا خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق عند الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نائما لا ينفد ونسألك قرة عين لا ينقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرح ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هدات المهتدين. Wa jalnat huidata al muhtadeen. Rabbana, A'inna wa la tu'in alayna. Wa ansurna wa la tansur alayna. Wa amkur lana wa la tamkur alayna. Wafdina wa yassir hudalana. Wa ansurna ala man bağa alayna. Rabbana, Ija'anna laka shaakirin. Laka Laka rahibin. Ilayka mukbitin, mukhibin Wa ilayka awmunibin Taqabbal tawbatana Wa gsil haubatana Wa ajib da'watana Wa thabit hujjatana Wahdi Qalul quloobana Wasaddit Al-sinatana Waslul sakhimata Qloobina Allahumma Rabbah Jibra'il Wa Mikail, Wa Israfil فاطر السماوات والأرض آلم الغيب والشهادة أنت تحكم بين إبادك في مكان في يختلفون إهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وآخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله عالم. نعم